Harmadik fejezet Elizabeth most már bizonyosra vette, hogy Miss Bingley ellenszenve féltékenységből fakadt. és így nem tudott megszabadulni az érzéstől, hogy Caroline nagyon nem szívesen fogja látni Pembörliben. ben Kíváncsi volt, milyen nyájas arcot vág majd az ismerettség felújításához. A kastélyhoz érve a hallon keresztül a szalomba vezették őket, amely éjszakra nézett, és különösen nyáron volt kellemes. Ablakai a parkra nyíltak, a távolban magas, erdős hegyek üdítették fel a szemet, a közbelső pázsiton pedig az elszórtan álló szép tölgyek és szelítgesztenye fák. Ebben a szobában fogadta őket Miss Darcy. Vele volt Mrs. Hurst és Miss Bingley, meg az a hölgy, akinek felügyelete alatt élt Londonban. Mrs. Hurst és Miss Bingley csak biccentéssel üdvözölték a vendégeket, és mikor leültek, néhány pillanatnyi csend következett, ami mindig kínos ilyen alkalmakkor. A hallgatást Mrs. Ansley törte meg, egy finom, kellemes külsejű asszony, aki próbálta valahogy elindítani a társalgást, és ezzel jobb neveltetésről tett tanulságot, mint a két nővér. Elizabeth hamarosan észrevette, hogy Miss Bingley minden mozdulatát figyeli. Egy szót sem szólhatott, kivált Miss Darcyhoz, anélkül, hogy magára ne vonja Caroline tekintetét. Ez nem tartotta volna vissza attól, hogy beszélgesse Miss Darcyval, ha nem ülnek túl messze egymástól. De Elizabeth nem bánta, hogy nem kell sokat beszélnie. Gondolataiba mélyett. Mi Minden pillanatban azt várta, hogy a férfiak közül valaki belép a szobába. Óhajtotta is. Félt is attól, hogy köztük lesz a ház és s alig tudta eldönteni magában, mi erősebb, vágya vagy félelme. A társadalmás most az inasok belépése szakította félbe, akik hideg húst, süteményt s az évszak legpompásabb gyümölcseit hozták be, miután Mrs. Ansley számos sokat jelentő pillantással és mosolyjal emlékeztette Miss Darcy-t kötelességére. Most már volt, ami az egész társaságot foglalkoztatta. Mert beszélni ugyan nem mindenki beszélt, de enni mindenki tudott. És a szépen halombarakott szőlőfürtök, körték és őszi barackok csak hamar az asztal köré csalták őket. Elizabeth eközben eldönthette magában, hogy vágyik -e találkozni Dárszival, vagy fél tőle. Lemérhette az érzésein, amikor Dárszia szobába lépett. Egy pillanattal előbb még azt hitte, hogy erősebb benne a vágy, de most sajnálni kezdte, hogy a fiatalember megjelent. Darcy egy ideig Mr. Gardiner társaságában volt. A kastély két-három férfi vendégével a folyónál horgáztak, és csak akkor hagyta őket ott, amikor megtudta, hogy a hölgyek aznap délelőtt látogatóba jönnek hugához. Mihely Darcy megjelent, Elizabeth nagybölcsön elhatározta, hogy minden feszesség és zavar nélkül fog viselkedni, az elhatározásra annál inkább szükség volt, ha nehéz volt is megtartani, mert látta, hogy az egész társaság gyanút fogott, és alig van szem, mely ne figyelné Darcy viselkedését, amint belépett a szalomba. De egyetlen arcra sem ült ki olyan muhó kíváncsiság, mint Miss bingley aki meggondolatlan haragjában felhasználta az első alkalmat, hogy gúnyos udvariassággal megkérdezze. – Mondja kérem, Miss Eliza, hát igaz, hogy a nemzetőrezredet elhelyezték, mert tomból, Képzelem, milyen vesztesség ez kegyet családjának. Darcy jelenlétében nem merte kiejteni Vikem nevét, de Elizabeth tüstént érezte, hogy Miss Bingley elsősorban ő rá céloz. A víkemmel kapcsolatos emlékek egy pillanatra zavarba hozták, de nyugalmat erőltetett magára, hogy elháríthassa a rossz támadást, s rögtön felelt a kérdésre eléggé elfogulatla hangon. Beszéd közben önkéntelenül Darciékra pillantott, és látta, hogy a fiatal ember kipirult arccal, komolyan nézi őt, huga viszont zavarában, fel sem meri emelni a szemét. Ha Miss Bingley tudta volna, milyen fájdalmat okoz szeretett barátnőjének, Semmi esetre sem kockáztatja meg ezt a célzást. Ő csak Elizát akarta kihozni a sodrából. Olyan férfit juttatva eszébe, akiről azt hitte, hogy tetszik a leánynak. Bízott benne, hogy Elizabeth elárulja érzelmeit, és ez talán árt neki Dárszi szemében. Elizabeth nyugodt viselkedése csak hamar lecsillapította Dárszi indulatát. És mivel Miss Bingley csalódva és bosszúsan nem mert tovább célozgatni vikemre. Georgiana egy idő múlva szintén magához tért, bár nem annyira, hogy ezentúl egy szót is szóljon. Kerülte bátja tekintetét, noha Darcy már alig gondolt Georgiana szerepére az egész ügyben, s így ez az eset, amelyel Miss Bingley el akarta terelni Darcy gondolatait Elizáról, csak arra volt jó, hogy még többet és még szívesebben gondoljon rá. Az előbb említett kérdés és felelet után a látogatás már nem tartott sokáig. És mi alatt Darcy a kocsihoz kísérte a vendégeket, Miss Bingley úgy könnyített érzésein, hogy Elizabeth személyét, viselkedését és ruháját szapulta. De Georgiana nem vett részt ebben. Ha Bátya dicsért valakit, ez elegendő volt, hogy ő is megszeresse. Az ő Bátya nem tévedhet, s Darcy olyan dicsérően beszélt neki Elizáról, hogy Georgiana nem is tarthatta másnak, csak bájosnak és elragadónak. Amikor Darcy visszatért a szalomba, Miss Bingley nem állhatta meg, hogy legalább részben ne ismételje el előtte, amit már a húgának elmondott. – Ugye, Mr. Darcy, milyen rettenetesen nézett ki Eliza Bennet ma délelőtt? – kiáltott fel. – Még életemben nem láttam, hogy valaki így megváltozzék, mint ő a tél óta. Ha, milyen barna és durva lett az arca! Luisa meg én megállapítottuk, hogy rá sem ismertünk volna. Bármilyen rosszul esetett Darcynak ez a kitörés, mindössze hidegen annyit válaszolt, hogy ő nem vett észre rajta egyebet, mint hogy Miss Bennett kisé barnult. Ez pedig nem csoda a nyári utazásnál. A magam részéről be kell vallanom, folytatta Miss Bingley, hogy én soha semmi szépet nem láttam rajta. Az arca túl keskeny. Az arcbőrén nincs semmi üdesség. A vonásai egyáltalán nem szabályosak. Miss Bingley tudta, hogy Darcy bámulója Elizának, és ez nem volt a legjobb módja, hogy önmagát kedvessé tegye előtte. De a harag rossz tanácsadó. És amikor végre sikerült Darcy-t kisé felingerelnie, elérte, amit akart. A fiatalember azonban csökönyösen hallgatott, és mivel Miss Bingley szóra akarta bírni, így folytatta. – Emlékszem, mikor megismerkedtünk vele Herford-sörben. Minnyájon elcsodálkoztunk, hogy elismert szépség hírébe áll. Pontosan emlékszem az ön szavaira aznap este, amikor nálunk vacsoráztak Netherfield-ben. Szépség! Ilyen jogon az anyja, meg szellemes asszony! De úgy látszik azóta megszépült az ön szemében. – Igen – felelte Darcy, aki már nem bírta tovább törtöztetni magát. Azt akkor mondtam, amikor megismerkedtem vele, de most már hónapok óta az egyik legszebb nőnek tartom, akivel valaha találkoztam. Ezzel faképnél hagyta, és Miss Bingley magában örülhetett, hogy olyan kijelentésre késztette darcy amely csak neki okozott fájdalmat. Az úton felé Mrs. Gardiner és Elizabeth mindenről beszélgettek, ami a látogatás folyamán történt csak éppen arról nem, ami legjobban érdekelte mindkettőjüket. Megvitatták minden egyes személy külsejét és viselkedését, kivéve azét, aki legjobban lekötötte figyelmüket. Beszéltek a hugáról, az ismerőseiről, a kastéról, a felszolgált gyümölcsről, mindenről, csak őróla nem. Pedig Elizabeth nagyon szerette volna tudni, hogyan vélekedik róla a nagynénye. Mrs. Gardiner meg szerfelet örült volna, ha unoka húga szóba hozza a tárgyat.